Fymtikabli Brúinn í kasat dúm Föruni til ringsinn stóð þögult við gröf Balins. Fróða var þenn hugsað til bilbós og langarirar vináttu hans við dvergin. Einnig myndist hann heimsóknar Balins til héraðs endur fyrir löngu. Hér í þessari ríkföllnu stofu Inni í björgunum fannst honum óra tími liðin síðan og hér að væri í allt öðrum og fjarlægum heimi. Loks litur upp, kiftust við og fór að leitað einhverjum versunmerkjum sem getur útskýrt hvernig dauða balíns hefði borið að eða hvað hefði orðið að fyldarliði hans. Undir loftrásar ópinu handansteinkistunar voru aðrar baktir. Nú tókuð þeir eftir beinarrúum við báðar dyrnar innan um brotinn sverð og aksir, klopna skildi og hjálma. Sum sverðin voru raunar bjúrsverð orka með sótugum blöðum. Hér og þar voru högnar ótal kvíjar inn í veggina eins og gimsluhólf og komið fyrir í þeim stórum járnspentum trekistum. Þær höfðu þó greinilega allar verið brotnar upp og greipum sópaðum þær. En rétt hjá einu mölbrotnu kistuloki fundu þeir leifar af bók. Hún hafði verið stungin og rist í sundur og brendað hluta. Hún var svo ötuð sóti og dökkum flekkjum sem gátu verið blóðblettir að ekki var útlit fyrir að hægt væri að hafa mikið gagnafinni. Gandalfur lift henni varlega upp af gólfinu en við það ripnaði og brotnaði utan af spjöld um leið og hann lagði skræðuna upp á steinhelluna yfir kistunni. Svo rindan lengi í hana án þess segja nokkuð. Fróði og gimli stóðu hjá honum og þegar hann blaðaði varlega í bókinni sáðir að hún var skráð mörgum og ólíkum rithöndum. Mest bara á rúna letri, ímist frá Mórija eða Dal, en þar komu líka heilar síður á alfa letri. Loks leit Gandalfur upp. Mér sýnist þetta vera korki meira en ég minna en annálsbók Balinsmanna, sagðan. Ég býst að hún hafi byrjað strax með landnámið þeirra í forsælu dal fyrir nær 30 árum. Efst á hverri síðu vísa tölur til fjölda ára talinna frá upphafi landnáms þeirra. Fremsta síðan er mert einn þrýr og bendir það til þessa minnstakosti. Tvær hafi verið þar fyrir framan. Og hlustu nú á við bröktum orka frá hliðinu mikla og varð sínist mér en orðið er óskýrt og brunnið líklega skýlinu við hjökkum marga þeirra til bana í skýnandi að þér mér virðist solskýni í dalnum Flóvi fjell fyrir ör Hann drap hin mikla, síðan er ekki læsilegt fyrir kemur flói undir græna torfu við spegil hil. Tvær næstu línur fæ ekki minn okkur móti botni, en þá kemur við höfum lagt tuttugasta og fyrsta sal í norður endanum undir okkur og sest þar að þar er en ég get ekki lesið hvað það er jú það er loft rás svo kemur balinn hefur reist hásæti sitt í masarbul stofunni annála stofunni sagði Gimli ég gerir ráð þegar við standum einmitt í henni uh, nú koma margar línur ólæsilegar held gandalur áfram en á stanglim á sjá orð eins og gull og durins auksi og eitthvaðum hjálm þá kemur balin er nú höfðingi yfir morja hér sínast vera kaplaskil með stjörnum og ný rithönd tekur við ég fæ aðeins skreint fundum tæra silfur Haftar er orðið völundarsmýð og svo eitthvað jú nú sé ég það mýþrí. og á síðustu tveim línunum á greina óin að leita að evri vopna í þriðja dýpi þá kemur eitthvað um að halda í vestur óljóst til þyrndýra Gandalfur tók sér málkfíld meðan hann fletti fleiri blöðum. Hér koma nokkrar samfeldar síður auðljóslega ritaðar í flýti en mikið skattaðar sagðan, svo ég get fátt á þeim greint í svona döfri byrtu. Þá vantar nokkur blöð inn í, því að næstu síður eru mertar með tölunni 5 á 5. ári landnámsin spýst ég við. Látum okkur nú sjá. Nei, Það eru alltof illafarnar, allar í blettum, ég get ekki lesið það, kannski mætti lesa það í dagspyrtu. Býnum við, hér verður breyting á, kemur stórgerð og skýrar rithönd á álvaletri. Mér sýnist það vera skrift óra, sagði Gimli og gægðist yfir arm vitkans. Hann skrifaði bæði hratt og vel og kunni stafa gerð álva. En mér sýnist að ylltíðindin hafi hann skráð með sinni fagurur ylltönd, sagði Gandalfur. Fyrsta orðið sem ég get lesið er harmur, en mest öll síðan er útmáð, hún virðist enda á ær. Já, ætli þaði ekki að vera í gær og í næstu línu kemur 10 dag november fjell balinn morjahöfðingi í forsælu dal einn fór hann að líta í spegil heil orki skautan úr launsátri við drápum ófjettið en þeir koma að í fleiri m, austan að upp með silfurlind neðri hluti síðunar er svo máður að var allir hægt að stauta sig fram úr neginu orði Þó má hér greina höfum rekið slagbranda fyrir hlýðin og síðan mætti verja þau lengi ef, svo má lesa orðin, skelving og böl. Vesalings balin, hann virðist ekki að var ríkti við nýlendunin emni í fimm ár. Víst væri fróðulegt að vita hvað næst gerðist, en við megum ekki eigða tímanum í það nú. Ég skal þó aðeins gá af síðasta blaðið. Hann rendi augum þegjandi yfir það og stundi þungan. Það er ljótt að lesa það, sagðan. Ég sé að enda þeirra hafa verið ræðileg. Heyri þetta. Við komum ekki út. Við erum inn í lokafir. Þeir hafa tekið brúna og annan salin. Þar fjöllu frár, lóni og náli fyrir þeim. Þá koma fjórar línus og sviðnar að þar sést ekkert nema fór fyrir 5 dögum hér koma síðustu línurnar vatnið nær nú upp að vegnum við vesturdyrnar ófreskjan í vatninu remdi óin við komum stekki út enda lokin nálgast og loks kemur trumbur, trumbur og trumbur í djúpinu Já, hvað skildi það eða þýða? Allra síðustu orðin voru svo páruð í flýti Hrafna spark á álvaletri Þeir eru að koma Far með líkur bókinni Gandalfur þagnaði og stóði í þungum þöngum En þeir förunautarnir voru greifnir skelving og hryllingi Einmitt í þessu rikuga herbergi Við komum stekki út Muldraði Gimli Hefnir voru að það hafði þó lækkað nokkuð í vatninu Og að ófreskjan svaf niður við suðurendan Gandalfur leit upp og horfði í kringum sig Það er nú augljósta Þeir hafa staðið hér í annála stofunni Og varið báðar dyrnar þar til yfir lauk Sagðan En þeir hafa verið orðnir æði fáliðaðir. Þannig lauk til rauninni að endur reysa Mórija En það var það hinn mesta fíldefska Enn áðað langt í landað hér verði byggilegt að nýju. En nú megum við ekki tefja lengur. Við verðum líkaði yfirgefa gröf balins fundins sonar. Megi hann hvíla hér áfram. En bókina þá Arna, Masarbul annálin, skulum við taka með okkur og skoða betur þegar tæki færi gefst. Það er best að þú varð veitir bókina gimli og færir hann dáni ef auðinan leifir. Honum ætti að þykja skræðan sún okkur sverð þó hún valdi honum miklum harmi. Komum nú og leggjum af stað. Það er að líða fram á daginn. En hvaða leið eigum að fara? spurði Bórumir. Við skulum nú fyrst snúa aftur til stóra súlnasalarins, svaraði Gandalfur. En hingað fórum við enga ferð, Nú veit ég glögt hvar við erum stattir. Eins og gimli gata uppá hlýtur þetta hér að vera masar bulst Þá er greinilegt að stóri salurinn frammi er sá 21. í norður endanum. Út úr honum ættum við því að taka austur bogagöngin til hægri og sveigja þaðan til suðurs og niður á við ef man rétt er 21. salurinn á sjöunda palli eða sex pöllum yfir hliðinu mikla komum okkur af stað snúum þá aftur inn í stóra salinn varla hafði Gandalfur sleft síðast orðinu fyrir en upphófst skelfilegur skarkali biljandi drúm barst neðan úr djúpinu svo það var eins og bergið undir fótum þeir að leka á reyði skjálfi þeir hörfuðu aftur skeldirinn í herbergið Drum drúm glumdi við gnýrin eins og risatrympill ætlað að gera eina gríðarlega trumbu úr öllum helliskeimum morja Þá hvað við hvellur lúðra þýtur svo virtist sem blásið væri í stórt horn fram í salnum Fjær var tekið undir merkið af öðrum hornum og með grimmilegum öskrum. Heyra mátti kliðin af fjölskypuðu fótatæki herflokks. Þeir eru að koma hrópaði Legolas við komumst ekki út sagði Gimli við höfum gengið í gildru hrópaði Gandalfur og hví var ég að hangsa þetta við gamlum skræðum hér stöndum við nú inn í króaðir í sömu sporum og þeir voru áður en þá var ég ekki með þeim og við skulum sjá hvað drúm drúm buldi við svo vekkirnir týtrúðu skellið aftur báðum dyrunum og fleigum þær própaði Aragorn og skiljið ekki við ykkur bakpokana með vistunum eða þið getið hver veitnum með við getum samt smóið okkar leið niður að hliðinu Nei, sagði Gandalfur við megum ekki lokast alveg inni skiljum eftir rifu á austurdyrunum þar er undan leið okkar Aftur hvein við í skerandi lúðri og skrækja kliður nálgaðist utan af ganginum barst samfeldur fótakliður en nú söng og hvað við í sverðunum þegar förunautarnir drógu vopn sín úr slíðrum Glamdringur lísti með döfum bjarma en ekkjar stings sindruðu Boromýr stutti öxlinni að vesturdyrunum og ætlaði að skella þeim aftur Nei, býttu aðeins við ekki loka alveg strax sagði Gandalfur Hann stökk fram hjá Boromýr fram í dyragættina og hóf sig upp í fulla stærð Hver leifir sér að raska róbalins mori á höfðingja? Rópaðan háum rómi. Honum var aðeins svarað með hásum hláttraskuallum, örgandi eins og grjótskriða sem hrinur niður brattan. En stundum skar sig úr dimrött sem gaf skipandi fyrir mæli. Drúm, drúm, drúm, þrömuðu drömburnar úr djúpanum. Alt í einu vatt Gandalfur sér út úr dyrunum og reyttið upp stafsinn. Blindandi leftur blossi föðraði og lísti bæð upp stofuna og gangin fyrir framan. Svo skemaði Gandalfur í kringum sig, örvar komið þjóttandi og hvínandi úr ganginum og Gandalfur varð að skjótast í skjóð. Þetta orkar, heilu grúarnir af þeim sagðan, og þeir eru óvanalega stórir og yllvígir svartir úrúks orkar frá mordor, eitt heldur aftur af þeim í byli, en ég kom líka auga á nokkuð annað, mér sýndist að vera stort hellatröll kannski fleir en eitt það er því útilokað að við getum sloppið þeim megin út og ef þeir komast líka að hinum dyrunum, væri öll von úti sagði Boromir en þeim megin stóð Aragorn og lagði við hlustir. Ég heiri nú ekki að neitt sé hér á ferli, mæltan, en hér liggja göngin yður brött þrepp, svo þar komumst við ekki inn í stóra salin. En við megum heldur ekki láta reka flóttan of greiðlega, heldur skulum við veita viðnám og tefja áhlaup þeirra eftir því sem við getum. Við getum ekki læst vestur dyrunum þar sem við sækja á, því að líkillin er týndur, lásin brotin og hurðin opnast inná við en freistam á þess að tefja fyrir óvinunum með vopnum látum þá fá skell hér í masarbulstofunni sagði Aragorn hörkulega og strauk fingri um eggjar andurils Frammi á ganginum nálgaðist þungt fótatak Boromýr kastaði sér á hurðina og skellt stöfum. stöðum Hann reyndi svo að festana með brotnum sverðs blöðum og trjáflegum Förunauðtarnir drógu sig yfir í fjarlægari enda herbergisins Engin von var til þess að þeir kæmust á næstunni fram í stóra súlnasalinn Þá skall eitt hvað á dyrunum Svo þungta þær býfuðust og glidnuðu frá með skerandi ískri Fleigarnir letu undan og rukku út Innum dyrareifuna tegðist risastóra armur og öxlin fyllt á eftir Skrápurinn var svartur og gljáandi með grænu reistri og niðri við gólfið tróð sér inn fótur, milli stafs og hurðar, afar stór og flatur og á honum engar tær. Utan við dyrnar heyrðust þó ekki önnur hljóð. Boromýr hóf sig á loft og hjó af öllu afli í arm ófreskunnar. Það söngi í sverðinu og það rökk af dýrunu og fjell úr skjálfandi hendi Boromýrs. Komið var skarð í eggðess. Allt í enn fann fróði, sjálfum sér til mestu furðu bardagamóðin blossa upp innra með sér Fyrir hér að rópaði hann og hjóp fram til hjálpar borumýri svo beigði hann sig fram og lagði sting í ógeðslega skanka dýrsins það rak upp öskur frammi á ganginum og kifti loppunni til baka svo snögt að minnstu munaði að fróði misti sverðið úr greipum sér Svartar skellur dröpu af sverðinu niður á gólfið og rauk upp af þeim Boromýr kastaði sér á hurðina og skellt aftur að af stöfum Livi hér að, rópaði Aragorn Sárt ristir sverð hoppita Gott berðu blaðið fróðið Ríðason Aftur buldi á hurðinni og fyldi nú hvert höggið á fætur öðru Þar dundu sleggjur og múrbrjótar Loks brastún og rökk upp innum opið, þutu örfar en skullu á vegnum og fjallu niður án þess að gera mein En heyrðist lúðra blástur fótatak meðan orkar ruttust inn í stofuna Þeir félagar komu ekki tölua á hvað óvinirnir voru margir Ríðin var áköf en það virtist koma orkonum á óvart hve mótspyrnan var harðskeitt Legolas skaut tvo í kverkarnar Gimli hjó með auksi sinni til eins sem stokkið hafði upp á kistu balins og tók undan báða fætur. Boromýr og Aragorn sveifluðu sverðum og hjugguðu á unnvörpum. Þegar þrettán orkar lágu í valnum flýðu hinir skrækjandi án þess hafa gert hinum nokkuð meinn nema sómi hefði skeinst lítilega á höfði. Hann hefði byggt sig snögglega undan lægi en rann svo undir andstæðingsinn og dugði ein þéttingsföst stunga með kumlsverðinu til að þella orkan. Þá brann slíkur eldur úr augum sóma að sjálfur leppalúði hefði lagt á flókta ef hann hefði séð það. Nú er tækifærið, rópaði Gandalfur, búum okkur undir að halda undan útum bakdyrnar áður en tröllis nýr aftur. En meðan þeir voru að búa seg til brottfarar og pípin og kátur komnir út í austurdyrnar ruttist voldugur orkar raumur inn í stofuna Hann var á stærðið mann í svartri brinju frá hvirli til ilja Fyldarleðan stóð í nappi í dyrunum Hann var breyðleitur og kolsvart smettið á honum flatt Augun voru eins og kolamólar og hann sleikti útum með blóðröður í tungunni Hann ótaði reysavaksinni rimmugíi en bar af sér sverðalög borumís með feiknar stórum leðurskildi og þeytti manninum frá sér svo hann skall í gólfið. Aragorn hjóð til hans með sverði sínu en orkinn beigði sig eldsnögt undan höginu réðst inn í miðjan hóp förunautana og stakks spjótinu beint í fróða. Lægið kom á hægri síðu hans af svo miklu afli að hann skallað vegnum og gat sig ekki hrært. Þá gekk sómi bersersgang og hjó æpandi í erg og gríð í spjóðskaftið þangað til að fóru í sundur. En í því að orkin flegðið í frásir og var að kippa bjúgsaksi sín úr slíðrum, skall andurill á hjálmi hans. Í logandi gneistaflugi hrökk hjálmurinn í sundur og orkin fjöll neður með klofinn haus. Þar með flíði fyldarleðans þegar Boromýr og Aragorn ættu að þeim með brugnum sverðum. Drúm, drúm, upphófust drönurnar úr djúp og dimma röttin fram á ganginum gaf nýjar fyrirskipanir. Nótum nú þetta hlje, rópaði Gandalfur. Þetta er síðasta tækifæra okkar, hlöpum nú allir. Aragorn sá fróða að liggja hreyfingarlöysan við veggin, þreyfan upp og smegði sér meðan út um bakdyrnar og ítti þeim kátti og pípni á undan sér. Hinnir fyldi á eftir. Þó varð Legolas að draga gimla og brott með sér. Þrátt fyrir hætturnar var ófáanlegur til að yfirgefa gröf balins sem var honum eins og helgidómur. Hann stóð þær reyfingarlaus og draup höfði. Boromýr hafði þar hlutverk að loka austurdyrónum á eftir þeim. Það marraði í hjörum þegar hann dróð hurðinað stöfum. Á voru stóri ringir úr hjárni en hann hafði enga branda til að festana með. Það er ekkert að mér, stundi fróði. Ég get hæglega að gengi í sjálfur. Settu mig bara niður. Aragorn var næstum búin að missa hann, svo bylt varð honum við. Og ég sem hélt að þú værir steindauður. Það virðist nokkuð ofmælt sagði Gandalfur en nú gefst ekki tóm til að velta vöngum yfir neynu skussist þið bara allir saman áfram niður stigan þið getið dokað við smá stund eftir mér hérna niðri en ef ég kem ekki á vörmu spori á eftir ykkur megið ekki er haldið þá bara áfram flýtið ykkur sem mest þið megið og veljið ykkur leiðir til hæri og niður á við við skiljum þið ekki eftir einan til að verja dyrnar sagði Aragorn gerð eins og ég skipa hrópaði Gandalfur í offsa Hér stóða engin sverð lengur Farið Nú var nýða myrkur í stegaganginum og heldur engin ljós í lofti Þeir fikruði sig hægt nýður löng steinþrepp en litu þó við um öxl og sáu þá dauvan bjarman af staf Gandalfs hátt fyrir ofan sig Hann stóð enn á verði utan við lokaðar dyrnar Fróða var þungt fyrir brjústi og hallaði sér að sóma sem lagði höndum herðar Þar stóðu þeir og störðu upp í myrkrið yfir steganum. Fróða fannst hann heyra rödd Gandalfs að ofan, muldur sem barst eins og bergmál af stunu niður eftir ská halla stegaloftsins. En hann heyrði þó ekki orðaskil, kletta vekkirn skulvu. Öðru hverju heyrðist bumbuslátturinn um bilja við þungur og reglubundin. Drúm, drúm. Þá er allt í einu leiftra ofan frá efsta stegapallinum nýstings hvítan blossa og á eftir fylltu þröumandi skröðningar og þungur dingur. Trumbuslátturinn bröst út á ný ofsafengnari en okkur sinni áður Drúm, drúm, drúm, drúm en þagnaði svo snöggt. En Gandalfur kom í loftköstum niður stegan og skallt til jarðar mitt á meðal förunautana. «Segi, segi, æja, þá er því aflokið.» Muldraðan fyrir munni sér á meðan hann brölt á fætur. Ég gerði allt sem í mínum valdi stóð, en þar mætti ég fyrir jafnóka mínum og munaði minn að ég torthýmdist. En standiði ekki þöldin svo glópar. Áfram nú! En þeir verðu vist að komast af án lýsingar í byli. Ég er það alltaf vangaður eftir þetta. Áfram! Áfram! Hvar ertu, gimli minn? Komdu nú fram til mín í fararbrottin. Fylgið mér svo allir fast á eftir. Þeir skakla á eftir honum og undruðust mjög hvað hefði komið þeirir. Drúm, drúm fór enn að bylja í bumbunum. Hljóðið var nú dempadra og fjarlægara en fyldið þeim þó jafnan eftir. Ekki verðu þeir hins vera varirinn einu önnur hljóð sem gæfi til kynna að þeim væri veitt eftirförr. Hvergi heyrðist fótatak nýja ómur af tali. Gandalfur sveigði hvorki til hægri nýja vinstri því að göngin stemdu einmitt í þá áttina sem honum hendaði best. Öðru hvoru urðu þeir að þreyfa sig niður þrep, stiga með 50 þrepum eða meir niður á næsta pall fyrir neðan. Það var nú eina hættan sem aðstæðjaði að þeir sáu ekki í myrkrinu og gátti ekki vitað hvenær þrepp komu fyrir en einhverð er að ætlaði að stíga fæti út í tómið. En Gandalfur notaði stafin eins og blindingi til að þreyfa fyrir sér. Á svo sem einni stundu höfðu þeir lagt að baki mílu eða meira og fariði niður ótal stiga. Enn urðu ekki varir við að þeim væri veitt eftirförr. Þeir voru jafnvel farnir að vona að þeir myndir sleppa því svo búið. En neðst í sjönda stifanum nam Gandalfur skindilega staðar. Mér þykir heldur ekki farið að heitna saðan másandi. Nú ættum við að vera konin niður á hæðið við og þá er komið tími til að svipast um eftir liðargöngum til vinstri í austur átt. <hýk> Vonandi eigum við ekki langt eftir. Ég er alveg úrvinda og verða að fá að kvíla mjög snakkvast og það þá allt orka og við væri á hælum okkar. Gimli greip um olnboga hans og hjálpað honum til sætis í neðista þreppinu. Hvað gerðist uppi við dyrnar? spurðan. Hittirðu Ég veit það ekki, svaraði Gandalur, en ég mætti þar einhverju sem aldrei fyrr hefur orðið á vegi mínum. Ég ætlaði mér, þar sem ég varð eftir við dyrnar, að beita við þær lásagaldri, en ég kann þá raunar marga. En það tekur töluverðan tíma að þyljan og láta dyrnar festast. Lásagaldur getur þó ekki komið í veg fyrir að dyrverði brotnar upp. Meðan ég var að þessu, heyrði ég á tal orka hinnu með einu dyrnar. Bjóst ég þá við að þeir myndu þá og þegar verð brjótt upp dyrnar Þeir skiptust á nokkrum orðum á sínu ljóta tungumáli Ég heyrði óljóst hvað sagt var en eitt orð heyrði ég þó glögt Gass sem þýðir eldur Þá kom eitthvað inn í stofuna ég fann það gegnum dyrnar Sjálfum orkonum varð um og ó og þögnuður eitt hvað þreifum járnhringin innan á dyrunum og varð samstundis vart við návist mína og þeirra álaga sem ég hefði lagt á dyrnar Ég get ekki einu sinni ímyndað mér hvað þetta var en ég hef aldrei áður upplifað svo magnaða mótspyrnu Andmögnunin sem ég fekk á móti mér var svo óurleg að hún reyð mér næstum að fullu Skyndilega var valdmitti við dyrunum brotið á bakaftur og þær tókaða opnast Þá varði ég að grípa til þessum viðköllum valdbóð. Þar með löst tveimur allt of sterkum öblum saman og þessi mikla steinhurð splundræðist í mjél. Inni fyrir bröst út dimmt ský sem byrði fyrir allt ljós en ég þeyttist aftur á bakniður stegan. Allur vekkurinn rundi og ég held líka loftið yfir annála stofunni og nú er ég rættur um að balin hafi grafi stjúft undir rústonum. en kannski hefur sitt hvað fleira sokki þar með honum. ég veit það ekki fyrir víst en eina bótin var að með þessu lokaðist leiðin að baki okkar aldri hef ég verið jafn örmagna en það líður vonandi fljótt hjá en hvernig hefur þú það fróði minn? ég hélt áðan ef satt skal segja að Aragorn bæri á örmum sér síðustu leifar hins hugrakka en framliðina hoppita hvernig hefðu sagði fróði nú ég tór eftir það og er nokkuma ein heilla á öllum sköngum ég er vist tölverð marin en ég held að ég komist alveg yfir það þetta er ótrúlegt sagði aragorn að lítur út fyrir að hobbitar séu gerðir úr svo seigugu efni að þær eigu sér enga jafningja að líkamshreisti Þetta hefði ég betur vitað á fáknum fjöruga. Þá hefði ég ekki haft svo miklar áhyggjur af þeim. Þetta spjótslag hefði getað fleigat villigöld endilángan. Já, sem betur fyrir, finnst mér nú ekki að það hafi fleigat mig, ansaði fróði. Hitt er líkara að ég hefði lent á milli steins og sleggju. Meira hafði hann ekki að segja, en fann að hann átti nokkuð erfitt um Þú hefur þetta allt frá bilbók mælti Gandalfur. Það er meira í þigspunnið en sýnist, eins og ég sagði við hann endur fyrir löngu. En fróði var nú lengi að velta því fyrir sér hvort fleira fælist í þessari athugasemt Gandalfs en samkvæmt orðanar hljóðan. En heldur þeir af stað. Áður en leið á löngu tók gimli til máls. Hann sá betur en hinnir í myrkrinu. Ég sé grilla í ljós framundan sagði Það er þó ekki dagspyrta því að ljósið er rautt. Hvað gæti það verið? Goss, tulldraði Gandalfur, skildur af áttu það að neðri pallurum væri aðlelda. Samt eigum við enga aðra leið færa út. Bráttu varði ekki lengur um að villast. Þetta blasti við þeim öllum, flöktandi og glóandi róði á gangaveggjónum framundan þeim. Þeir ságu göngin liggja þráð en þó skáhalt niður á við. Þeirri neðan þau glitti í lágandi yra bóga. Þaðan kom rauði bjarmin og funandi hitin á mótiðum. Þegar þeir komu niður að bóganum gekk andal rútumann en benti þeim að býða. Þeir sáu að hann feta sig varlega framundan boganum og svipur hans litaðist elds og róðanum, svo sneran við í skyndi. Hér eru einhver vélabröð í verki, sagðan, sjálfsagt okkur ætluð. En nú veit ég þó nákvæmlega hvar við erum komnir. Nýður á fyrsta djúb, næsta pall fyrir neðan hlýðið. Hér eru um að ræða annan sal í gamla Mórija og þá er útgöngur hlýðið skamtundan á vinstri hönd og á bak við austur enda þessa salar. Þangað er varlanum að fjórðungs míla só ferum við yfir brúna upp breið hrepp eftir víðum gangi í gegnum fyrsta sal og út en komu nú að sjá við. Þeir gægðu stútum bogan. fyrir framan þá opnaðist feiknar stór salur langt um stærri en súlna salurinn sem síðast var náttbólvera. hér var líka enn hærra til lofts. Þeir áttu ekki langt eftir yfir í austurenda salarins en vesturendin hjúpaðist myrkri. Eftir miðjum salnum endilöngum trónaði tvöföld hásúlnaröð. Súlurnar voru úthagnar til að líkjast knæfandi röð stórfenglar að trjáa. Mark greindar steinkvíslar tegðust til lofts, tvinnuðust saman eins og þétt opnar álmur og heldu þakinu upp í knæfandi hæð. Gildir súlnabólirnir voru svartir á lit og rennsléttir og í þeim speglaðist hefði dimröða bál. Þvert yfir salargólfið milli tvekja risavaksina súlna hafði myndast breið gjá. Það var upp henni sem lísti hefði röða bál og öðru hvoru sleiktu logatungurnar barmanar og nýstaflugið þyrlaðist um fótstall súlnana. Í kæfandi heitu loftinu Nykkluðust sóð svartir reykjarflókar. Ef við hefðum haldið áfram eftir hafalganginum út frá evri súlna salnum eins og við ætluðum, hefðum við króvast inni hinum ein við eldjána, sagði Gandalfur. Nú hefur svo velski pasta að aður óvinir okkar sem eru loka vir hinum ein. Komið, nú meigum við engan tíma missa. Ekki hafðan fyr slept orðinu, en þær heyrðu aftur trumbusláttin sem enn fylgdi þeim eftir. Drúm, drúm, drúm, háttbundin og heiftrækin. Einhver staðar úr myrkrinu í vestur helmingi salarins kváðu við óp og lúðra þýtur. Drúm, drúm súlurnar skulfu og logatungurnar flikruðu. Nú er það loka spretturinn, sagði Gandalfur. Sér sólskin úti fyrir ættum að geta komist undan. Fylgjð mér! Hann sveigði til vinstri og hljópens og fætur tóguðu eftir sléttu salargólfinu. En vegalengdin var meiri ennum síndist í fyrstu. Á harða hlauponum heyrðu þeir markfalda hælaskelli og fótatak á steingólfinu fyrir raftan sig. Skræk rödd öskraði. Orkarnir höfðu komið auga á það. Nú skröldi og glamraði í stáli. Ör hvein yfir höfði fróða. Boromýr rak upp hæðinu slátur. Þar lékum við á þá, Nú komast þeir ekki sjálfur yfir eldin, en við erum hérna réttum eginn. Horfið framfyrir ykkur, kallaði Gandalfur, með nálgumst brúna, hún er mjó og hættuleg. Allt í einu sá fróði kolsvart gap gína við sér. Það var engu líkara en gólfið hirfi skyndilega undan fótum þeirra og af í hræðilegt djúpið. Á hinum barminum blöstu við austur dyrsalarins. En þangað varð aðeins komist eftir örmjóri brú án kantsteina eða handriðs fimmtíu feta löngum steinbóga yfir hildýpið. Brúin var varnarvirki dvergana til forna ef óvinum tækist að ná fyrsta sal og ystugöngonum á sitt vald. Yfir brúna kæmust engir nema í einfaldri röð. Gandalfur staðnændist starna á barminum og hinnir í hóp á bakviðan. Farðu fyrstur gimli, sagðan, þvíð pípinn og kátur fylgið honum farst á eftir, farið svo beint áfram og uppstíðan hinnum eiginmi dyrnar. Nú ringdu örfum yfir þá. Einn hefði fróða en rökk af honum. Önnur stakst í hattkúf Gandalfs og stóð föst í honum eins og svörtskraut fjöður. Fróða varð litið um öxl. Hinu megin við eldgjána sá úa og grúa af svörtum verum. Orkarnir virtust skipta hundruðum. Þeir reyttu hátt lagspjót og bjúgsöks sem blikuð blóðraud í bjarma eldsins neðanfrá. Drúm, drúm, buldi við í bumbum djúpsins og þær urðu æg háværari. Drúm, drúm. Legolas snýri sér við og stakk öðra á streng þótt færið væri allt of langt fyrir lítinn bóga hans. Hann spendi bogan en allt í einu mistan allan mátt og örin fjöld til jarðar. Hann æfti af undrun og óta. Tvö risavaksin tröll komi fram á sviðið og skjögruðu með stóri eplisbergstanda og skelltu þeim yfir eldgjána til þess að gera fært yfir hana. Þó voru það ekki þessi tröll sem álfinum stóð slíkur stuggur af. Sveitir orkana bældust og viku undan eins og þeir væru sjálfur lafrættir. Eitt hvað nálgaðist aftan úr myrkrinu og mátti enn aðeins óljóst greina það. Eins og voldugur skuggi og í honum miðjum einhver dimmur hníkil sem hafði á sér mannslögun en var þó miklu stærri. En frá þessum óvætti stafaði þvílíkum kýngikrafti og hryllingi að finna máttið að úr fjarlægð. Þegar skepna þessi kom fram á barm heldgjárinnar var eins og eldsglóðirnar byrðust undir því. Allt í einu hóf flikkið sig á loft og stökk yfir eldgjána. Logarnir lyftust glæðlega upp á mótiði og leku um og svartur reykur þyrlaðust um loftið. Eldurinn læstist í makka skuggans og logaði aftur á af honum. Ófreskjan held í hægri krumlunni á eggvopni sem myndi á ottkvassa logatungu. Í þeirri vinstri hafði það margar að hala svipu. Æ, æ, veinaði Legolas. Balrogur, hér er komin balrogur. Gimli starði furðulostin á þetta fyrirbæri. Durin spani, hrópaði hann. Létt öksi sína falla og huldi andlitið í höndum sér. Balrogur, muldraði Gandalfur, nú fyrst rennur upp fyrir mig ljós. Það dróð úr honum allan mátt, svo hann varð að styðjast við stafin. Hvílík endemis ógæfa, og nú á ég engan kraft eftir í mér. Svartaskeppnan með flaksandi logatrafið aftur úr sér kom æðandi á eftir þeim. Orkarnir rákuð upp herróp og þustu yfir bergstandana sem lagðir höfðu verið yfir eldgjána. Þá lyfti borum í horninu að vörum sér og blé síðað af öllum mætti. Hóknandi herrkvöt lúðursins glumdi í steinkvelvingunni eins og margaratta kór. Orkarnir hörfuðu jafnvel sem snöggvast og logandi skugginn staðinæmdistum. En svo dó endur ómurinn snögt út, líkt og köld stormkviða, slögt í kertisloga. Óvinirnir tóku aftur á skrið. Hlaupið yfir brúna, rópadi Gandalfur og hafði náð því að sapna aftur kraftónum. Flýið sem fætur tóga, þessi fórinja er ykkur algjört ofurefli. Ég verð að standa hér eftir við brúna og verja undanhaldið. Flýið! en Aragorn og Boromýr tóku ekkert tillit til skipana hans. Þeir voru nú komnir yfir brúna og stóði við hlið Gandalfs. Allir hinnir voru komnir lengra að útgöngu en sneru sér við þar. Engin vildi skilja leðtoga sinna einan eftir í klóm ógnvalsins. Í því að balrokkurinn kom að brúni, stóð Gandalfur á miðjumbóganum, stutti sig við stafinn, en í hinni hendi hans blikaði á glamdring kaldan og hvítan aftur staðnæmdist óvinnurinn andspænisonum og skukkin umhverfisann reis eins og tveir voldu ír vangir hann retti upp svipuna og það hvein og smalli í ólónum út frá nösum gengu logatungur en Gandalfur hvikaði hvergi þú ferði ekki yfir sagðan Orkarnir stóðu grafkirrir og dauða þögn fórum salinn. Ég er þjóðn hins laun loga og ræð yfir eldinum frá anor. Þú ferð ekki yfir. Hið myrka bál, logi uðuna, mun nú ekki stóða þig. Snöytaðu aftur niður í skuggan. Þú ferð ekki yfir. Balrokin svaraði engu. Lógarnir utan á honum slokknuðu en því meira varð myrkrið. Hann steig hægt út á brúna og skyndilega beltist hann allur út, reis upp í hæðir og vangjahafið náði yfir þveran salin. En Gandalfur gaf ekkert eftir, lísandi bjartan baran í myrkrið og virtist fró lítill og umkomunlaus. Grár og hókin stóðan þar eins og visið tre og beið stormsins. Útrú skugganum þeyttist rautt sverð og stóðu logarnir út frá því en glamdringur mætti því í hvítu leiftri það löst upp sverðaglami og blossaði af hvít beittri eldingu balrokin rökk undan og sverðans splundraðist í bráðunum brotum vitkin sást reyða og brúni stíga eitt skrefum hæl en standa svo aftur stöður þú kemst ekki yfir sagðan Balrokin tók þá undir sig stakk út á brúna svipa hans hvein small Við látum hann ekki standa einan rópaði Aragorn allt í einu og hljóp aftur út á brúna Í nafni Elendils rópaði hann enn hátt og skýrt Ég stend með þér Gandalfur Í nafni Gondor rópaði Boromir og fyldi sömu leið á eftir honum út á brúna Í því hóf Gandalfur upp staf sinn rópaði eitthvað hátt svo undir tók og löst stafnum í brúna fyrir framansig Stafurinn rökk í sundur og fjellur hendi hans Blindandi hvítt blossatjald spratt upp Brúinn brast og hún rundi undan fótum balróksins Steinhleðslan sem hann stóð á steiftist með honum nýður í gapið En báðir brúarendarnir stóðu þó eftir, titrandi eins og klettatungur sem tegðust út í tómið. Balroggin fjall fram yfir sig með óurlegu öskri, skuggin hrapaði niður með honum og hvarf. En jafnvel í hrapinu tókst honum enn að sveifla svipunni og þvengirnir slóust og ringuðust fast utan um kniðvitkans og drógu hann út á heljarbrúnina. Þar reyðaði hann og fjall, fálmaði í örvæntingu eftir handfestu og rann svo nýður í hildýpið. Flýið, fíblin ykkar, var síðasta hrópið sem hann gaf frá sér áður en hann hvarf. Eldarnir slokknuðu og algjört myrkur kom yfir allt. Förunautarnir stóðu lamaðir af hryllingi og störðu nýðri í gapið. Aragorn og Boromýr gáttu rétt forðað sér áður en síðasti brúarstöppurinn rundi undan þeim. Þá ræstu róp Aragorns þá alla af dóaða. Fylgið mér, nú tek ég fóristuna, kallaðan. Við verðum fyrst og fremst að hlýða síðustu fyrirmælum hans. Fylgið mér. Þeir tóku á trillta rás upp breið þrepin innan við dyrnar. Aragorn fór fremstur en Boromýr aftastur. Ofan við þreppin tók við breyður gangur og glumdi fótatak þeirra í hvelvingu hans á flóttanum. Fróðið tók eftir því að sómi kjökraði við hliðans og nú réðan ekki sjálfur við það að tárin tók að streyma á hlauponum. Drúm, drúm, drúm, drúndi í bumbónum að baki þeirra en nú var trumburslátturinn orðin dapurlegur og hægur. Drúm. Áfram hlupuðiðið. Framundan þeim varð sífælt bjartara, stór op komu í loftið. Þeir hertu enn á hlöpunum. Nú komu þeir í víðan sal þar sem dagsljósið skein bjartinum háa glugga á östurvegnum. Þeir hlöpu eins og fætur tóguðu yfiran hann þveran og komu út um stórar brotnar dyr. Og allt í einu blasti hliðið mikla við þeim með skínandi björtum bogagangi. Í skugga á bakvið deður að hliðstólpa til beggja handa húttu varðsveitir orka en sjálfir hliðvangirnir voru brotnir og rýpni niður. Einn fyrirliði orkana ætlaði að hlaupi veg fyrir Aragorn en var samstundis höggvinni herðar niður. Hinnir orkarnir tvistruðust og flýðu undan hamslausum ofsa hans. Þöruneytið þusti síðan fram úr þeim án þess að gefa þeim minnsta gaun. Þeir ættu út um hliðið og sentust niður voldu og fornfáleg þrepin þröskuld morja. Þannig komust þeir loksins, betur en áhorðist, útundir bertloft og fundu vindin aftur strjúka sér um kinn. Þeir hægðu ekkert á sprettinum, fyrr en þeir voru komni langt úr skotfæri frá veggjónum. Framan við þá blasti forsæludalur. Skuggi þókufjalla grúfði yfir honum en í austri sló gullnum bjarma yfir landið. Þó var aðeins komið eina stund fram yfir hátegi. Sólin skein og hátt á himni lístu hvít ský. Svo varðið um litið um öxl. Inni í skuggafjallsins ginnu við bógagöng hliðsins. Döft og djúftur yðrum jarðar dundi hægur trömbusláttur. Drúmm! Mjór reykjastrókur liðaðist út. Annað var ekki að sjá. Allt í kringum þá hverfðist auður dalurinn. Drúm. Þá loks yfirbögaði sorgin þá og þeir grétu lengi. Sumir standandi í þögn. Hinir vörpuðu sér til jarðar. Drúm, drúm. Og trumbuhögginn dó